Ja, hej och välkomna till ett specialavsnitt av vår podcast med Louis och Peter. Och vi har varit och tittat på Avengers 2 som heter Age of Ultron. Eller ja, Avengers, The ja, Age of Ultron. Ja, det har vi. Och ja, viktigt att säga också att det var... Ett tag sedan vi såg den nu, men försöker i alla fall att prata så bra vi kan om det Ja, vi såg den på premiären. Ja. Och eh, det första jag ska säga är att Ser den inte i 3D. I 3D för det var meningslöst. Det har vi tränat på det här. Eller, ja. <laughs> nej, precis. Nej, vi, jag gick och såg den i 3D bara för att det var den tidiga filmen som gick då, och jag vill inte gå den senare videon. Nej, och, och, Du med. Ja, jag hade tid då. Man är ju småbarnsförälder, precis. Så, nej, 3D gav ingenting extra till filmen och i den bilen som jag var på så, glasarna var ganska mörka så bilden kändes ganska mörk. Man missade lite detaljer och grejer och så, det, nej, det var inte den bästa budlevelsen jag haft uh, i 3D då. Nej, skippa 3D, gå se den vanligt i så fall för det är en jävla bra film. Ja, 3D gjorde inte mycket för, för den här filmen nej. Sen finns det ju filmer som 3D är väldigt, väldigt bra i. Eh, som berättar, eller ja, berättar sig om Pi. Eh, Tycker jag är väldigt bra i 3D. Vilket var det ja. jag tänker på som är bra i 3D? Det är Pacific Rim. Den är fan häftig i 3D kan jag säga. Jag har inte sett i 3D dock. I alla fall, vi ska inte prata om andra filmer. Vi ska prata om Avengers Age of Ultron och våra tankar och eh, ja... Det blir så väl som en, kanske en liten recension om den. Och som en recension och vi kommer bara att prata på. Avengers 4 nu de kommer vi prata om det. Och det kommer finnas spoilers. Ja, och det gör det nästan jämnt. Om man lyssnar på någonting som någon ska prata om någonting. Så, så är varningen oftast ganska stor att en spoiler kommer. Ja. och Det tror jag att ni, ni flesta vet om. Så nej men ja. sätter igång lite vad... Ska du starta vart det börja? <laughs> ja, detta är ju som sagt uppföljaren till första Avengers-filmen. Alla våra favorita superhjältar var med i en och samma film. Och eh, nu är de tillbaka i alla fall. Det börjar bara rakt på. Filmen bara öppnar, start, alltså startar action på en gång. Mm. De är i något land där, eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket land det var. Men de är i en stor fight i alla fall och håller på att göra sina grejer. Och man får inte riktigt mycket förklara att varför de är samlade idag, det, det är bara pang på. Jo, ja, det får man ju visst förklara. Okej. Okay. De ska ju stoppa Hydra. De är i Hydras högkvarter. I, uh, nu kommer jag inte ihåg vad det ja, ja, fiktiva ja. landet heter dock. Ja. Uh, men uh, det är Hydras uh, ja. bas. Och... ja så var det ja mm. Jo ja. ja, fast man fick inte veta Till exempel första filmen då fick man det hände, då då presenterar man alla karaktärer och är så eh, det bygger upp till vad de ska göra nu är bara punk på vi är här nu slåss vi var, var, alltså, typ så. det börjar utan någon det kunde ha varit en liten liten två minuters introduktion till varför de är där exempel nu har vi samlat mm, jag förstår vad du menar ja. men jag köper inte för ja. jag tycker inte att man de behövde inte presentera att men inte karaktärerna så, nej Nej, de behövde inte presentera heller att Nu är vi i Hydras högkvarter Och nu så ska Avengers komma och stoppa Det är ju bättre att visa som de gör Oj. Att Avengers är där och sen får man veta <laughs> att det är Hydras högkvarter Ja, i för sig Men i alla fall, det, det är actionfilm, det ja. bara med action Och den gör ingen besviken Det gör inte mig besviken i alla fall, actionen i alla fall, de är i Hydras högkvarter där Och eh, Hela gänget samlat Ja, men sen? Ja. <laughs> <laughs> vi, vi blir intresserade av äh, äh, ja, Hydrafolk och även två nya karaktärer som, äh, ja, som egentligen är från X-Men-serien två mutanter, fast de får inte använda det i filmen nej äh, I alla fall, det är äh, var de tvillingar är ja, jo, ja de är syskon, syskon. egentligen men, Ja, tvillingar och syskon är samma sak. Ja, precis Och <laughs> äh, de heter äh, Wanda Maximov och Pietro Maximov Och äh, Pietro Heter ju egentligen, alltså hans äh, Superhjältenamn äh, Är Quicksilver som vi har äh, även sett I X-Men Days of Future Past Fast då spelar hans av en annan äh, skådespelare Och äh, hans syster äh, Superhjältenamn är Scarlet Witch mm. För jag som inte har sett X-Men of Future Past och Quicksilver, Han är jävligt snabb mm. Och det, det var riktigt häftigt I den här filmen i alla fall Man fick se den där sekvensen han med uh, Och han är med här igen Fast spelas av en annan spårspelare Som heter uh, Aaron Taylor Jansson Som uh, även spelat Kick-Ass uh, Och hans uh, syster Det är en, inte någon av Olsen tror systrarna Jo Någon av dem Ja, men det är ju. Uh... I alla fall, hon spelar Scarlet Witch då. Och hennes kraft är att hon. Hon kan manipulera andras hjärnor. Elisabeth Olson. Elisabeth Olson, ja. Hon kan manipulera andras hjärnor, så här med en liten röd. Så här, ja. I filmen som vi så här en liten röd magisk. Med dust vet jag på svenska, stoft typ. Mm. Och som gör att. Uh, Evan uh, Peters heter ju han som var Quicksilver i X-Men. Ja. Det som är roligt att uh, i Kickers så spelar han hans kompis då för båda med i Kickers. Ja, ja, ja. Och den nya Quicksilver spelar Kickers och Kickers kompis som heter ass Kicker spelar Quicksilver i X-Men Days of Future Past. Ja. Så båda två spelar samma karaktär fast i olika filmer. Ja. Nu ja. pratar vi inte om Iron Nu Nej, pratar vi om Quicksilver här. Yes. <laughs> då vill jag bara veta. Uh, vilken är bäst då? Vilken quicksilver uh, är bäst? Jag tycker X-Men Days of Future Pass-versionen är bäst ja. för Där fick man inte se honom Kanske fem minuter Max Och det räckte för att jag skulle vilja se en hel film med honom Ja det är mer än fem minuter Ja, men, jag men... ja men han var inte med länge i alla fall Han hade ingen, han hade ingen större roll Och uh, nej det var så jävla häftigt när han var med Och den här nya Quicksilver Visst är bra men han har De är från Ukraina I filmen har jag för mig Uh, och han, uh, har någon, uh, han har en engelsk, uh, ukrainsk engelsk brytning som... Uh, jag, jag, ni uh, jag, hade, jag hade lite svårt att ta den seriös för jag vet att han, han är inte från Ukraina på riktigt. Uh, så det lättena hade jag lite svårt för. Och, uh, men visst, han var lite småcool, man är inte lika cool som uh, den andra. Nej, Vicksilver. men uh, vi är bägge jag håller med om att... Uh... Mm. Har man, eller Får man bli kallad mutant så är man en bättre Quicksilver Ja, precis ja. Det har med rättigheter och sånt skick, Men det är inte vi pratar om nu i alla fall uh, Quicksilver är med här och det är ju en av uh, karaktärerna från X-Men och Scarlet Witch också Vilka var det mer som Intresserades? Vi hade ju en uh, roll Som spelar uh, Gollum uh, Andy Serkis ja. ja, han spelar ju en prisvapenhandlare men jag Inte prisjägare Hette äh, han Ilysses Kloa. Ja Och han var med i filmen en liten stund där Det, det här tog ut Han, handlingen, efter Hydra-action-scenen i början Så Kommer det sen då med honom mm. Och då kommer Tony Stark dit och grejer Iron Man då Ja, då blir en action-scen Till där kom inte riktigt ihåg vad det var för det var ju som sagt Lite tag sedan vi såg den Vi såg den på premiären men ja, det ja, var kul vi, att se honom Ja, nej, men vi som inte berätta heller vad som Nej, sen nej ska vi inte göra heller men Alltså, det är, väl inte, det är Lite mer vad våra tankar om Ja, precis Vad ja. vi tycker om det då. Ja, precis Väldigt eh, mycket humor var det i filmen mm. Tyckte jag i alla fall eh, Jo, men alltså, det, det funkar, ja, jag köper det Avengers är ju lite humoristiskt alltså, Karaktären Iron Man, han, är, han har lite humor Alla har lite humor så det är inte för mycket, tycker jag. Det är en blandning. Jag tycker det är bra. Mm. Ja, de kunde ju dratt ner lite på men Men alltså, det var ingen humor som var överdriven. Nej, nej, det passar ju in i, i själva storyn. I mm. Handlingsutvecklingen då. Det, det, det passar mm. i alla fall. Ja, men så Tony Stark kan har ju är sin mm. uh, sarkasm där ganska mycket. ja. Sackas kanske var fel. Mm. Var är jag säker för något. det är väl hans sätt att ja, hans, vara. Ja, han ser rikemans sätt. Ja, men precis. <laughs> ja, um, i alla fall men det som hände sen såklart som Scarlet Witch hon kan ju manipulera folks tankar och grejer. Mm. Hon manipulerar Avengers gänget så att de ja, i går emot varandra så. Men det som blir mest där är ju att kulken... ja, hon lyckas med alla utom Hawkeye. Ja, precis. för han, ja, Jag ser inte sådana som händer där, men skitsamma. Men i alla fall, den hon manipulerar som gör störst skada, det är ju hulken. Ja. Och eh, där får man en viktig scen, så för eh, när hulken tappar kontrollen, alltså när han är hulken, då, då är han farlig som fan. Han förstör allting i sin väg. Mm. Och nu fick man ju se en, en action-sequens där när, när Tony Stark, då Iron Man, har... På något sätt förutspottar att detta kommer att ske, han vill alltid ligga ett steg före ju som du har sagt. Och han har planerat för detta. Så han har ju en satellit uppe i, uppe i Rymden. Uppe i Rymden, ja. Ja, där... Uh, fanns någonting som heter... projekt Miranda. Det låter bekant. Ja. Ja. Och sen så går ju hulken Bananas. Mm. Och Tony Stark då aktiverar Miranda. Vilket gör att det kommer en stor, jäkla extra robotdräkt. Så Tony Stark är i sin Iron Man-dräkt. Och när han har den på sig hoppar han in i en annan direkt som är jättestor som kan matcha hulken. Han kan väl stoppa, in och parentes. Han blir en strix, va? Ja, men typ han blir en jätterobot som <laughs> ja. kan matcha hulkens styrka och grejer. Och då blir det en fighter och, grejer och det, det var rätt häftigt, tycker jag. För... Det jag gillar med Avengers, så fort hulken är med, det... Jag, jag köper varenda scen, för här, mm. när hulken är med, det är awesome. Nej, men och, och sen är det ju också det som eh, vi pratade lite i Off-Pod mm. innan där att eh, jag nämnde att eh, Tony Stark, då, eh, Iron Man i Avengers, han är ju som eh, Batman, Bruce Wayne i... Eh, i DC Comics I DC Comics det är jag I, mm. ja vad heter den nu? Finns uh, Avengers som är Marvel som så Justice League som är DC Comics Justice League, ja. ja Batman är ju precis likadan där att han eh, försöker alltid vara steget före och tänka på problem som kan uppstå mm. och ja, i det här fallet av Tony Stark då, han, han vet ju att eh, hulken är han är farlig, det är mm. ett problem det här var ju inget som visste om projekt med Miranda? Nej, man visste inte någonting. Man bara, oh, activate project Miranda. Något sånt. Och sen bara, okej. Okay. Så fick man, det var så här typ. Ja, oh, här får du det rakt in your face ungefär. Jag, hade, jag, jag återigen hade jag velat ha lite liten till att han har förberett. Ja, oh, jag har en, en alternativ plan ifall hulken. Nu var det bara, ja, oh, på gång. Alltså, den bara kom, man fick inte veta så. Men... Mm. Men, men, men det funkar i alla fall, det, det var bara så små saker som jag, som jag hade velat ha lite annorlunda. Apropå saker som är lite konstiga, jag vet, jag har, du tyckte filmen var bättre än vad jag tyckte. Ja, det... jag, jag var lite, lite besviken, jag hade, jag hade för höga förväntningar. Men en sak som jag tyckte var så här lite små, som jag mig på, som inte har med själva filmen att göra så. Men eh, det är eh, tvillingarna eh, Quicksilver och Scarlet Witch. Eh, de karaktärerna, eller skådespelarna menar jag. De är ju, här spelar de äh, syskon, men de är även med i äh, gott, nya Godzilla-filmer från 2014, och där spelar de man och fru. Och jag vet, det, det är långsamt, men jag tänkte bara, nej, det var någonting som jag ställer mig på, nej, jag, jag, för jag såg ju Godzilla först, och då som alla andra, och då för mig var de man och fru, och nu var de helt plötsligt syskon. Ja, men... Skådespelare spelar ha sina pengar? <laughs> ja, sorry, så... ja, ja, du kan vara Äm... min fru där, och sen kan du vara min syster där. Men ja. i alla fall. Nä, du, du... Ja, jag förstår. Jag vet inte om du tänkte på det, jag tänkte på det i alla fall. För... Ja, men så är det med många skådespelare. Jag är ju med i många filmer. tillsammans mm. Ja, men precis. Så... Men eh, ja, ja eh, filmen heter Age of Ultron. Och det är vår huvudskurk Ja. Och eh, han är rätt bäras faktiskt. Just. Vad vet du om Ultron? Då? Jag vet faktiskt ingenting förutom det jag har lärt mig i filmen. Och, Och det äh, är vad? <laughs> ja, att äh, i filmen då så har Tony Stark då gjort ett program som heter Ultron, då, så han, som är äh, artificiell intelligens. Mm. Förkortat AI då, som man borde veta. Om man kan sina förkortningar. Ja. I alla fall, han har skapat AI och den här ai äh, ja, tar äh, över. Typ en skadad äh, Iron Man-dräkt som ligger. Och äh, han vill ju så... Äh, för. Äh. Allt som var gjort för att, för att rädda världen. Det var det som var huvudtanken med, mm. med det. Mm. Och det är kan jag förstå, det köper jag. Visst, han vill rädda världen med programmet. Men när programmet tar ju AI, då tar den över och den kommer på då att enda sättet att rädda världen det är för att göra sig av med alla människor. Vilket Egentligen stämmer vi, Men Ja, jo, vi är ju det största problemet Jo, precis alla, alla, vi... Och uh, Ultron då, han får tag i en robotkropp mm. Ja Det var det man, jag lärde mig Och sen var han Det som gör rösten till honom, det är uh, Vad heter han, James uh, Jag vet inte, James, uh, Sp Sp Sp James Spader James Spider. Och han gör jävla bra jobb tycker jag Väldigt bra röstskådespelare Och även bra skådespelare också i alla fall. Men uh, jag vet, det där är typ en bråkdel av vad som vad det är på riktigt Så du kan ju mer om det där du kan okay. Berätta lite Berätta om uh, Ultron, vad, vad det är ja, eh, nej, men, ja, filmen här har ju Marvels eh, cinema-universum här nu ja. De eh, går en egen liten väg Än vad som är med i riktiga universum Eller riktiga i tidningsuniversumet ser mm, Seriesidningarna. Ja, det här är Sindrom och det andra är tidning. Ja. <laughs> eh, och eh, ja, Altram eh, är ju byggt som sagt eh, som ett vapen då, för att rädda världen. Ja. Hittills är det korrekt. Men det är egentligen inte Tony Stark som eh, bygger. Okej. Okay. Det är eh, Hank Pym Hank Pim. Eh, mer som Ant-Man. Okej, okay, ja, för det kommer ju en Ant-Man-film Ant nu. Ja, och mm. Hank Pim är, är ju då är den gamla gubben. Michael Douglas-karaktär. Michael Douglas kommer spela han. som. Ja, vi ska inte prata om den filmen. Ja. Men i den filmen är det en som heter Scott Lang då, som mm. tar över direkt den. Men först så är, är det Hank Pim som har direkt den. Och Hank Pim är ju en originalmedlem i Avengers egentligen. Som Ant-Man. Okej. Okay. Och jag kommer inte ihåg riktigt alla som var med Var Tor var med i första Avengers så var Och Hulken äh, var var Ja, jag ska inte gå in på det jag kommer inte ja. ihåg Men Ant-Man äh, var inte med i alla fall i första filmen nej. nej Men det var han som byggde med sin fru då Som kallas Wasp mm. Som byggde Så ja, så är det egentligen Alltså ja, original <laughs> Original Ant-Man har byggt Ultron då Ja, okay. men ja, de har gjort men i det... filmen nu så är det Tony Stark då? Ja, okay. mm. uh, men de har gjort det jättebra. Mm. Alltså, I cinema-universummet här så funkar det bra. Mm. Uh, men som en annan som vet om vem det var som gjorde det så blir det lite, lite fel. Ja, för mig funkar det. Jag, Jag tog till i det de i filmen. Tony Stark har gjort det. Ja, då har Tony Stark gjort det. Och så fick jag ju också hjälp av Bruce Wayne Nej, inte Nej. Bruce Wayne, nu, det är ju fel Bruce Bruce Banner, Banner. hulken då mm. Jag tycker om Bruce Wayne <laughs> I filmen då hjälper till att modifiera och fixa lite så. Mm. så Nej, men de har de har gjort det bra Ja, men jag tycker Ultron funkar Eller Ultron, han är elak och han vill ju så sagt rädda världen Och största hotet för att rädda världen det är ju att göra sig av med alla Avengers Så det är det filmen baserar sig på, han vill Knäcka dem en och en typ, eller allihopa Ja, de är hot mot han Ja, ja de är hot, så kommer han ju knäcka alla människor också Men mm. han kommer ju styra dem Jo, men precis eh, Och för så... hjälp av, för äh, Scarlet Witch och Quicksilver äh, Är allierade med äh, Ultron Ja, han övertalar precis. ganska bra Att ja. gå med i, i sin lilla armé Ja, precis Och som Scarlet Witch kan ju kontrollera folks Tankar och grejer så ger det honom En extra fördel också då och det är på sätt att hon ja, manipulerar Avengers så att de ska kriga mot varandra. Så att de själva förstör sig då. Så mm. att han slipper göra robot. Mm. Men det går inte riktigt som planerat. Nej. För det är ju ändå The Avengers och de slåss tillbaka. Nu är vi typ mitten av filmen. <laughs> det är jättesvårt att inte nämna spoilers. Nej alltid, men, vi, men vi har spoiler så Men i alla fall, Altron, han har ju en massiv armé av robotar. Inte lika stora som honom själv men... Ja, han har typ en liten Terminator-armé fast... Ja, han tar ju... Vad heter det... Om man ser du ju Hydras äh, högkvarter där de, har de igen, äh... Just, en liten ja. fabrik där. Så ja, så var det, ja. Tar det över. De har en de, en hemlig fabrik där de tillverkar robotar, ja. Ja. Som är inspirerad av Tony Stark, om jag minns eller? Alltså, uh, av Aron Ja med. från Stag Industries rätt är ja. sagt. Ja. Och för allting kommer ju uh, mycket från uh, Och det är väl just du det, det ju där vapenhandlaren i början också som en spelat en Circus kopplas in då för han ja, uh, skitsamma i alla fall. man har en jättearmé med farliga robotar som man kan kontrollera. Mm. Och då blir det Mer action Scarlet Witch där hon uh, hon gör ju manipulera hjärnan på de sala alla ju olika drömmar också och sånt där. Ja, just det, ja, saker som de fruktar så ja. var det ja. Lite eh. som eh, vilken är det? Det är både hjälper ja, precis eh, Kalper folket som ja. man säger så. Mm. Jo, jag kan väl säga jag som sagt hade väldigt höga förväntningar på den här filmen för att jag tyckte ettan var fantastisk. hur de byggt upp det med att de börjar med en liten här teaser till Avengers i The Incredible Hulk i slutserierna. Och där så börjar de ja, börja med påbegäran till Avengers. Sen fick alla sina små, eller inte små, alla fick sina egna filmer förutom Hakaos och, och uh, The Black Widow. Men jag det var ganska magiskt att se alla allihopa på samma film sen när det väl kom. Det var häftigt och det är en bra film. Det är en bra action, popcorn film. Lite av den här magin försvann i tvåan Tyckte jag För, mm. ja, Jag förstår också, jag köper Vi har redan sett dem, nu är de på plats Nu är det bara action, visst ja, Jag köper det, men jag, jag blev ändå så här lite besviken och, och en sak som jag tyckte var lite så, här, Nej, det där bodde de Kanske inte haft med i filmen Det är att det finns en liten Kärlekshistoria i den här Filmen också då De har blandat in en kärlekshistoria mm. Och jag tycker inte det Den funkar vad säger ja, den, du? Jo, den funkar Eller den funkar nu tycker jag, men, nej, jag har inte Att se emot den mm. Ska vi säga vad det är för kärleksaktor Klart vi ska säga, vi har inte sagt Vi ska spoila i alla fall ja. det, är, det blir en liten relation Mellan Bruce Banner Inte Wayne Och eh, The Black Widow mm. Så hulken och Black Widow Natasha Romanoff Precis, när Tasha Romerov är det hennes namn då? Att, hon är... det är att jag tycker att han funkar bra, det är att eh, Black Widow, hon är ju rädd för hurrycken. Eh, ja, alla är fan Men hon vet också om att när han är lugn, mm. så är han bra. Mm. Och eh, ja, Black Widow, hennes... Eh, karaktären då? Hon är ju sån att hon kan ju övertala den. Ja, hon, är väl, hon är ju en styrka. Hon är... Det, det är ju det. Hon mm. är ju en agent på ett sätt. Alltså, som i första då, filmen som jag tror att alla har sett ändå. Har ni inte gjort det så ska ni inte se tvåan. men Och Då ska ni stänga av på den här på en gång. <laughs> ja, det är också. <laughs> Nej, men hon lyssnar. <laughs> ja, ja, över. Åh, oh, vad svårt det var. Att säga Övertalar. Det, här. Övertalar. det här så... gör hon det inte heller. Eller hon. Får Loke att försäga sig att det är Hulken han vill låt. Ja, hon, är, hon manipulerar. Alltså, manipulerar heter det. Eh, det är lite psykologiskt talspråksspel. Om det nu finns ett ord som ett så. Som ja. hon gör. Och hon är jävligt duktig på det också. Ja, och Loke är ju också en liten mästare själv på det. Mm. Så hon är väldigt duktig. Hon <laughs> outlookar Loke, typ. Ja. Mm. Så, Outlook. Ja, så Hulken är ju egentligen den stora... För mycket, ja. som hon vet ju det, för att hulken ska vara lugnare så måste han nog, alltså både Bruce och eh, hulken, som är två olika personer, måste eh, känna kopplingen till något. Mm. Vad är det egentligen? Jag försöka hålla det lite lugnt. Så det kanske är till en med av henne ja. Så jag tror inte att kärleksrelationen är något riktigt. Nej, så du. Ja, ja, kanske. Det, det var mina tankar. Om jag tänker på Mark Raffle och han vill honna eh, upp Skarlat Johansson. Men, men, det, det, det, då, då är det redan. Jag vet inte. Han som har skrivit Manus Nej, han, Jag vet. Då. Men i alla fall, eh, han klarar inte. Skitt samma, men. Det, det, det jag hade svårt att köpa Det var att när Black Widow ville få hulken och lugna ner sig. För nu, nu, nu är uppdraget klart och hulken är mm. fortfarande. Då går hon fram och väcker upp din hand och sa, ah, rör min hand. Och så sjunger hon lite så här: Vagvisa för honom. Mm, det är väl sött? Ja, fast. Både jag och ja <här> Fast ändå inte. Då, Kitty. Oh. <här> Nej, det var fel låt <här> Jag kommer inte att vilken låt hon sjöng, men hon, hon fick i alla fall. Hulken att bli Bruce Banner genom att hålla hans stora mörda hand som är grön Och sjunga lite en vaggvisa Och sakta krymper han upp och en naken i snön, typ. Han växer ju ut ur sina byxor <laughs> ja. ja det borde han göra, för han har fan inga spännleks på sig Så... ja, Men i alla ja. fall, det var lite om historien i filmen har vi glömt några karaktärer? Ja, Haka alltså, gör ju en väldigt stor roll. i. Han, äh, han får väldigt mycket filmtid i den här filmen, ja. Som i första filmen så... Han har bara gjort små, små delar i inlägg så. Ja, då blir han ju egentligen skurk på ett sätt. Mm. Ja, manipulerad av Luke och ja. inte var med så mycket. Nej, fast Men nu, i den här filmen växer han väldigt mycket. Och... Det var jävligt kul att se. Mm. Man fick se lite av... Eller lite, man fick ganska mycket av hans privatliv Okej, okay, Tony Starks privatliv har vi sett Men man fick se hela hans privatliv Men man fick i hans privatliv så mm. Vad han gör när han inte är ute och jobbar Och är en Avengers Det tycker inte jag vi spoiler faktiskt Nej, Och egentligen var det ingen som visste om det här Utom Black Widow Ja, ingen visste om det Nej, jag tyckte det var Det var det var det fina i filmen tyckte jag mm. Det var så här, wow, jag vill se mer Hoppas Haka får en egen film Hawkeye det drama mm. Nej Men Hulken tycker jag ska ha en ingen film i alla fall För när han är på bild Han totalt äger Nej, Jag säger mm. Black Widow Hulken har fått sina filmer Och det jo. Marvel har också gått ut med nu Att det kommer inte komma någon mer Hulkenfilm Jag vill ha en Hulkenfilm Men jag håller med dig där. Black Widow hon, hon har vuxit väldigt mycket som karaktär Hon gjorde sitt första inhopp I Iron Man 2 det var en liten, så en liten scen och sen var hon i Avengers. Och sen lite, hon, har, hon har varit med lite här och där. Och... Ja, men hon är en riktig karaktär för... för jo, hon, hon och Hakan har inte fått sina egna filmer. Och nej, hon, nej. Hon, hon borde kanske få en film, så, så du men säger Men nu fick vi ju se rätt så mycket i hennes äh, drömvärld. Ja. Vi fick ju se mycket om Räddrummen. Och vill ni se mer av det istället stället så ska ni ju kolla på serien Agent Carter. Den har inte jag... Så... Äh, jag har ju inte sett äh, allting heller mm. med då. och äh, Peggy Carter. Mm. Äh, från Engel Carter. <laughs> är ju med i lite i filmen också. Mm. Och hon kommer ju vara med mer och mer. och ja, Hon är ju en viktig mm. karaktär också egentligen. Ja men det är hon. För äh, ja Steve Rogers. Ja, precis som man har i någon parentes. Man vet ju inte vad det var för sorts förhållandet de hade men... Ja, det är kärlekskollande. Ja, du vet. Du har ju läst C-tidningen. <laughs> jo, men hon, hade, hon är ju en av grundarna till S.H.I.E.L.D. Ja. Ja, mm. så hon var ju med lite i det här med. Ja, faktiskt. Och en annan karaktär som var med, inte i någon rum eller någonting, men det är ju allas favorit. stand Stanley cameo! Yes! Prenses Excelsior! Excelsior! Han... Uh, nej, uh, vi ska inte spojla bara... Nej, men, han, han men det är inget spår. han är ju med i varenda Marvel-film. Alltså, en liten cameo i alla fall. Så det, ja, han är ju gammal. Han? Vad sa du, 93? 93 om jag misslät. Han... Ja, han har lite batteri kvar. Ja. ja eller så har han en Arc Reactor som Tony Stark har. Fast du Vi inte... får inte avslöja någonting. Det är hans uh, hemmighet. Uh, han uh, uh, uh, uh, <skratt> jag menar, han tränar regelbundet. Äter bra kost och <skratt> uh, dricker mjölk. Ja. ja. Uh, I alla fall, men tillbaka till filmen. Nu vet du inte ens var långt jag har kommit. Men nej, fall. nej, då säger jag Stellan Skarsgård då. Som Erik Selvig. Ja. Han var han också han, med lite grann nu. Han är alltid underhållande tycker jag. Ja, inte vad det jag tyckte... Jag kommer inte för det kommer en en scen som jag vet inte riktigt varför de skulle ha med heller. Mm. Är du får. Jag jag spoilerar det. Tor åker här så här på Erik för han har, för Thor har sett en vision i sin dröm men vill ha svar på den. Ja. Det kommer inte jag ihåg. så de åker till en grotta och Tor han badar. Jag kommer ihåg en liten scen när han kommer upp på vattnet där, ja. Men... Ja, de åker dit och badar, för han då, när grottan grottade så återupplever han drömmen ja. igen och får ett svar på vad han ska göra i, i filmen. Okej. Okay. En vägledning nu. Ja, men mm. som jag säger, som vissa andra poddar faktiskt har tagit upp också, och tv-program och sånt där, att Chris, där han har nog något lite kontrakt Med att han måste visa Sin överkropp Ja det I typ nästan alla timmar Jag tror inte han har gjort det Eller han hade sagt, gjort det även Trots kontrakt, han har ju fan pumpat Och det syns att han gjort det också så då vill Jo men sådana här scener scen Alltså när ja, Han ska ner i vattnet och badar det som, som inte Det är inte med I vanliga fall Nej Nej, i så, för han är ju såhär tröjlös i, i första filmen, Thor, också Ja, men ja. vad heter det, Stellan Skarsgård, han har i alla fall sprungit näck i alldeles Ja, det har han gjort, ja. ja. Det, det var kul tyckte jag Ja, <laughs> ja. Det, det passade honom, han är ju galen så. vad äh, har hänt så Vad är det, Stonehenge heter det, han sprang naken mm. <hålland> uh, Nej, det var ju Thor 2, han gjort det där. Skitsamma i alla fall, vi pratar om Avengers 2 Det var det Han uh, har sprangit naken i en i alla fall Skitsamma Filmen, det är väldigt mycket action uh, den, den är ganska lång, var det var typ 2,20 långt Vad för mig Ja, det är väl därför vi pratar länge Ja, filmen är lång Vi, vi kommer också in på lite videospår här och grejer och I alla fall Vad tycker vi om filmen? Jag har sagt att jag blev lite besviken på den För att jag hade förväntat mig så mycket mer men det är ändå en bra film. Och eh, jag kommer definitivt se den igen och igen och igen. Kanske inte på bio då, men när den kommer ut och köpa. Om man, ja ja. sån. Alltså filmer med med de filmerna också. Ja ja, så Ja, allting kommer ju hamna i ett stort slut. Mm. Och ja. Och Som vanligt i alla de här filmerna så finns det alltid en liten slutscen då, efter texterna fast den här gången är den i mitten. Och där ska vi inte spoila. Men i alla fall det finns ingen efter slutscen när efter är helt slut vilket har funnits förut. I alla ja, fall ja. i och Hulk. Men... Jo, jo, nej men de, de har ju flyttat fram dem nu. Ja. Så de visar en, en, en liten, liten kortare snö. roll. Det... Ja, Rolllista och sen kommer en liten kortfilm. Precis. Och det och sen gäller... kommer den långa texten. Det är hon kommer i slutet. Mm. Satt du kvar? Inte slutslut, inte hela hela. Nej, Men, Nej då de du för... något. Nej, det fanns ingenting i slutet. I... helt, jo. helt. Jo, jo, jo, det gjorde det. Men det sa de ju fan på texten. Ja, så att så kolla på filmen så sa de. Ja, I vanliga fall så brukar det finnas en slutscen när eftertexterna slut. Det finns inte den här gången. Den finns, fram... den finns i mitten, eftertexterna. Då ska jag... Jag spoilade ja, det sista. Ja, nu får du fan spoila. är du skylt. Det står Marvel. Avengers kommer tillbaka. Jaha. Ja, men det... Det visste jag inte att det skulle gå en till. Det är att det var någonting stort. Ja, men det var stort. Ja, men vad fan. men Det, det visste jag ju uh. Nej, men det... Ja, nej. Men jag förstår vad du menar. Jag försöker bara vara lite rolig. Ja. Allt som allt. Vad... Vad, vad tycker du om filmen? Ja. Nej men För mig så är det här ju godis Har du med? Ja och jag ser inte det som en enskild film Som att den här filmen skulle vara Eller vara sämre eller bättre Än första eller någonting Jag ser det är en helhet Jag vet ju upptrappningen Där de har börjat Vad slutet kommer vara Ja det blev en, en mellanfilm ett steg Nämre slutfighten Ja och den kommer komma. We it. Ja, för nästa Avengers-film är ju uppdelad i två delar. Mm. Infinity Wars. Yes, och... Det kommer bli epic, hoppas jag. Det kommer vara epic. Så, ja. så Det behöver du inte hoppas på. Så, Avengers, så Avengers är ju där. sen så har vi också fått nya Avengers eh, i den här filmen också. Som vi inte har berättat om riktigt så, men... Eh, vi, vi har pratat ganska länge, så vi skiter och att berätta om de nya Avengers... Eh, det får folk se, ja. men det, det, det är rätt häftigt faktiskt. Och jag tycker filmen fungerar bra. Jag, sagt, jag tycker inte, jag ska inte jämföra eller jag jämför så inte som du gör, men ettan var bättre tycker jag, men tvåan är den är också bra. Den är helt klart sevärd. Men man måste se den igen och igen och igen. Men det är en jävla bra actionfilm, superhjältefilm och såna gillar vi. Så, eh, gå och se på bio om ni. Ja, passa på. Men skit i tredje, ja. för det är helt meningslöst. Jag slösar ju på pengar. Ja, jo, det är nu. Ja, så nej, jag ger. Det här ger jag, och ni ser ingenting. Men jag håller uppe två tummar i alla fall. Det är en bra podd. Ja. Ja, nej. Jag väljer två. Gå och se den medan ni har chansen. Ja, och ha en bra filmupplevelse. Ja, kan man kontakta oss på något sätt? Ja, det har vi fixat. Jag vi har ju vi glömde ju vår... det i, i Nej, vi våra glömde första. inte, jag har inte fixat det i alla fall, men låt mig men... få tro den. <laughs> jag fick en get mind trick. jag glömde. Fixa kontaktuppgifter första podden eller mm. första avsnittet. Men nu har vi fixat det och den heter våra mejl då är nu pratar vi film i jätteord. snabbelå@gmail.com. gmail.com. Mm. Nu pratar vi film gmail.com och vi finns ju på Google Plus också. Mm, hittar vi också. Och nu pratar vi film. Ja. Och, och det är väl inte ett het ord. Där. Det är... Nej, nu är det... Det är, mell... är och... mellan slag och grejer. Så det är... Nu pratar vi film. Ja. Och sen så har vi ju på sida också. Som ni har säkert in på det nu så. Men i alla fall fallet. Nu pratar vi film.blockspot.se mm. Ja. Då tackar vi för oss. Och vi hörs nästa gång. Ja. Det gör vi. Eh, ja, jag bara säger också att vi har tänkt tanken med podden eh, att den ska komma ut varannan vecka. ja och... Så det här detta alltså, det är lite speciella bara för vi vill prata om Ja, bara för att vi, för vi om... har lite med tekniken och sånt innan. Här, då, så... Men nu har vi fått allting att funka och... och vi ville prata om Avengers 2. Ja, mm. Mm. Eh, så... No. No. Ja. <laughs> ja. Jag är nöjd så. Ja. Då säger vi hej då! TPK